As-salamu alaikum Kaja ad-dahu wa al saniq alaikum salatu wa salam da je to kao da fino si evo kom se radi radi Allahu ta'ala anhum. Na kulli muslimin sadaka. Sa kim semane dužan da odijeli sadaku. Qaala araita yajid, qaala ya'malu bi yadayhi fayanfa nafsuhu wa yatasaddaq. Pa rekao, ako nema? Šta ako ne nađemo ništa što budijeli kao sadaku? Pa Poslove radit će, privjeđivat će svojim rukama. Time će koristiti sebi, a i od toga će udjeliti. Qale arajta illa mjesta teat. Pa je rekao, a šta ako vi to ne bude u mogućnosti? Qale, juinu zan hađati alman hufe. Rekao je, pomoći će onoga koje je u velikoj potrebi. Pomoći će onoga koje je u velikoj potrebi. Qale illa mjesta Pa je, bilo, pa je rekao, a šta, ako nito ne može? Kale, ja bil ma'rufi, al ilhajr. Pa je rekao, narađivat će dobro ili narađivat će e, ono što je hajr. Upotrebno je se dakle dvije vrste riječi ovdje. Al ma'ruf je također u naravskom jeziku dobro, narađivanje na dobro, al ma'ruf. A također u na naravskom jeziku se kaže ilhajr, e, dobro. Pa zbog toga. اذا تعطى القوة للصواب او قال ارايت ان لم يفعل فيرك واشتاقني تو نبد uradio قال يمسك عن الشرق فانها صدقه فيركا quando ci se ustegni od zla ito saruna ka sadaka habih Nismo do sad već više puta govorili, e, odnosno obrađivali hadite koji govori o tome da je musliman obavezan da svako svakog dana sadaku. E, I govorili smo o detaljima, dakle, e, udjeljivanja sadake i vrstima vrstama hajlata koje čovjek može da učini e, u toku jednog dana i noći. Pa nećemo određiti govor ni ponavljati zbog toga što smo ove hadite koji govore u ovom poglavlju detaljno obrađivali, detaljno o njima govorili. Govorili smo i o tome da je musliman, dakle, obavezan svakoga dana, dakle, da u kome sunce iziđe da je obavezan da udijeli, dakle, sadako, na svaki svoj zglob, dakle, na svaki svoj zglob, pa između ostalog, sve se to, dakle, može zamijeniti sa klanjanjem duha namaza, dakle, klanja dakle, duha namaz koji se klanja kad sunce odskoči pa do predzeva, odnosno do pred polovinu neba, to je vrsta dobrovoljnog namaza, ali onaj ko klanja taj dobrovoljni namaz, On je dakle, eh, dakle udijelio sadaku na svaki svoj zglob u toku dana. Pa smo govorili o tome dakle da se u sadaku također ubraja i to da čovjek kaže subhanallah, da kaže alhamdulillah, da, da kaže Allahu akvar, da kaže la ilaha illallah. Sve se to ubraja u sadaku. Svako dobro dijelo se računa kao sadaka, a pogledajte u ovom hadithu jedan jako važan detalj na kraj ovog haditha koji, koji je predmet govora na ovom našem druženju kaže da se čovjek ustegne od zla i to je sadaka. Samim tim što čovjek ostavlja zlo, on je već udjelio sadaku. Samim tim što čovjek dakle, ostavlja ono što je Allah rešanu zabranio, on je time udjelio sadaku. Posebno ljudi kada budu iskušani određenim vrstama grijeha, oni su također u velikoj potrebi za ostavljanje tih gdjeha i potrebna im je velika snaga i veliko odricanje da bi se prošli tog harama. I uistin, onim koji su iskušani nekim porocima u vidu, recimo, alkohola ili u vidu u vidu konzumiranja okojnih droga ili u vidu konzumiranja cigareta ili u, u vidu bilo kojeg drugog, drugog zabranjenog dijela, vidite i kako se teško prolazi toga pa ih sretnete recimo i vrate sa Allahu-đaldešanom, ali još dugi vremenski period, dugi vremenski period recimo čine određenu vrstu grijeha. Ne mogu da se prouđu toga. E, ostalo mi je onako duboko u usjećanju 94. godine u Zenici. E, poznao sam jednog našeg brata koji je bio izuzetno ažuran kada su u pitanju recimo određene vrste ibadete, vidite ga u mesredu, e, zaista je bio agilan, vodio računa o namazu, godio računa o mnogim, o mnogim vrstama dobrih djela. Među tim onako godioći određene poslove u u Zenici u gradu prolazi se onako vidim ga zagrljenog s djevoljkom. Ta scena mi je onako ostala u ostala zarezana u, u mozgu i često se vratim na te događaje poput toga i razmišljam o tome subhanallah zaista je čovjek mrli vjer ali je prije toga bio iskušan iskušan recimo kada su u pitanju žene i teško se toga odrisa i teško se od toga mogao vratiti i kada je u pitanju ostavljanje određenih vrsta vrsta zabranjenih dijela molite Allaha subhanomu ta'ala da vas pomogne i on će vas pomoći jer onaj koj Allaha uzvišenog bude molio Allaha subhanomu ta'ala će mu olakšati e, nije se u istinu lahko prući bilo kojeg zabranjenog dijela u kome je čovjek kogrezao Ali znajte da onaj koga ostavi radi Allaha Čeba lešanu, Allah Čeba lešanu će mu zamijenu dati nešto drugo što je bolje. Ja čovjek kad ostavi ono što je zabranjeno, Allah subhanahu wa ta'ala će mu to nadomjestiti, nadomjestiti u drugim segmentima života. Pa recimo čovjek kada ostavi, na primjer, kamatari, ostavlja bavljenje kamata. Allah subhanahu wa ta'ala će mu to nadomjestiti nadomjestiti blagoslovom u imetku, bereketom u imetku. Allah subhanahu wa ta'ala mu to može nadomjestiti dobrom u njegovim potomcikom. Allah subhanahu wa ta'ala to može zamijeniti, jer zamijeniti dobrom u njegovoj foradici. I kada čovjek, recimo, ostavi takve stvari, radi Allaha uzvišanom, ne radi čega drugim, samo radi Allaha uzvišanom. Allah subhanahu wa ta'ala će ga zato posebno nagraditi i dat će mu uspjeha u drugim segmentima, dakle životana, donjestit će mu. Niko neće radi Allaha ostaviti nešto da mu Allah u neće dati ono što je bolje. Kogod ostavi, Neku vrstu grijeha radi Allaha uzvišenom. Allah će mu za sigurnu zamjeru dati ono što je bolji. Samo je na čovjeku da prespite svoju namjeru, da iskreno Allah zamoli za oprost grijeha, da se iskreno Allahu uzvišenom obrati, Allah wa će mu usvišati njegovo pokajanje i dat će mu uspjeti. Mi imamo a, mnogih primjera iz stvarnog života, mnogih primjera gdje su ljudi, dakle, osnovljajući određene vrste grijeha, bili iskušani nakon što su ostavili te vrste grijeha, pa im je Allah nakon toga dao, dao veliki blagoslov u životu. Ja sam spominjao slučaj jednog našeg brata koji je slušajući na hutbama, slušajući na hutbama da je kamata zabranjena, zabranjena, zabranjena kamata, zabranjena kamata, zabranjena kamata, a radio je u vanci. I kaže, nisam se mogao jednostavno sudržati, od toga stalo slušam koliko je kamata opasna, kako je zabranjena. Najbolji vid kamate kao da čovjek ima intimni odnos sa svoju majku. Odjednom čovjek se naježi kad to čuje. Najblaži vid kamate. Šta je najteži kamate? Najteži vid kamate je napad na čast muslimana. To je najteži vid kamate. Nekim ljudima taj najteži vid kamate je jednostavno, toliko jednostavan da napadaju na čast muslimana bez ikakvog razmišanja o tome. Kao da zato ne sjede nikakve posljedice. Kaže slušajući sve to, jednostavno, nakon jedne hutbe kada sam je čuo, odlučio sam ovaj posao će napustiti radi Allaha uz Nije imao nikakav rezervni položaj, nije imao nikakvo rezervno radno mjesto, porodica dakle se da od njegove platije, to je bio privod u njegovoj kući. I kaže, kada sam napustio taj posao, radi Allaha uzvišeno, Allah subhanahu wa ta'ala mi iskušao. Prolazili su dani, prolazili su sedmice, prolazili su mjeseci, a pod mene i stanje sve bivalo teže i teže. Allah subhanahu wa ta'ala želi od svog roba da vidi blistupnost shenja sebi pojačao ja to ostavi radi Allaha uzvišenog a Allah subhanahu te'ala ga iskušao za ljudi misle da kažu da vjeruju da neće biti iskušene da Allah subhanahu te'ala kad oni kažu da vjeruju Allah ih onda iskušava da, da dokažu svoju vjeru jer to što neko kaže da je za nešto sposoban sve dok mu ne da taj posao ne može dokazati svoju sposobnost I Allah subhanahu te'ala kaže iskušao ga je. i proveli su dak mjeseci a on nije nalazio posla i živio je izuzetno tiho Ali kaže, kada je Allah subhanahu wa ta'ala me obskrbi, subhanahu Allah, kaže, ne znam gdje šta ima. Allah subhanahu wa ta'ala nakon određenog vremeskog perioda dao mu je obskrbu, našao je dobar posao, počeo je da radit, da funkcioniše. Kaže, hvala Allahu, dao mi je iz svog obilja i svoje obskrbe, kaže, ne znam uistinu gdje šta ima. Ovo je pokazatelj da čovjek kada nešto ostavi radi Allaha subhanahu wa ta'ala da mu Allah će rešaviti to na domjesti, na domjesti e, puno više, dakle mnogostruko u odnosu na ono što je čovjek ostavio. I zato nikada nemojte strahovati da nešto uradite radi Allaha uzlišno. Znate da nešto ispravno i da je to Allah će rešaviti propisao. Nemojte mariti, nemojte strahovati zatim jer Allah subhanahu wa ta'ala potpomučuje pone koji dijela čine isključivo radi njega. Ja sam spominjao u jedne naše sestre koja je bila iskušana nepokornim, koja je bila neposlušna svome mužu. Znači je bila jako neposlušna svome mužu, a on je bio veliki pobožnjak, bio čovjek koji je obožavao Allaha, ali koji je htio da u njegovoj porodici vlada harmonija, htio je da u njegovoj porodici se približio šariatski propisi. Međutim njegova supruga je bila izuzetno nemarna. Nije vodila računa o odgovornom odnosu prema mužu. Ta pa je on uvijek kada bi vidio njemu neposlušnost i непоkornost govorio joj: "Vojsa Allahu dželle boj Vojs Allahu subhanahu wa ne moj tako postupati." A ona bi to kao što žena imaju običaj, ono na jedno uslo na drugo izišlo, jedno nad drugo, druga pod drugo. Mestra je Čak bi to ponekad uzela i e, s tim šalu zbijala. Nije vodila toliko računa o tome što bi muž govorio, ali pazite, govorio je stalno, boji sa Allah, nemoj tako postupati. Želio je svoje suprze dobro i govorio je. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio tako da je njega snašao smrt, preselio je svome gospodaru, a njegova supruga još uvijek bila neposlušna i nepokorna. Ali kada je njer muž spušten u kablu i kada je osjetila nedostatak svoga muža u porodici, prisjetila se njegovih riječi. A tek tada se prisjetila njegovih riječi. I tog krenutka pokajala se Allahu Subhanahu wa se šta svemu uć govorio. Boj se Allaha Želješanu, nemoj tako postupati. Boj se Allaha Želješanu, nemoj biti tako. Boj se Allaha Želješanu, nemoj to činiti. Hvala Allahu Subhanahu A njegove riječi su bile uzrokom da se ona promijenila. Kaže, molim, Allaha Želješanu, da me oprosti sve što sam prema njemu I često, kaže, činim dovu, često činim dovu, Allahođer da šamo i za njega. Šta je učinila strpljivost u ovoj porodici? Šta je učinila dobra namjernost u ovoj porodici? Šta je učinila iskrenost na kraju kraja ovoj porodici? Ja sam vam spominjao i ovaj slučaj koji se desio na Islamskom univerzitetu u Mediji dok je šehe bin Baza rahmetullahi ta'arali, rahmetan vas, ja tam bio tu, bio tu eh, direktor na univerzitetu. Pa između ostalog, jedan od studenta je iz jedne afrijske zemlje, zaboravio sam tačno iz koje zemlje, bio je ovako malo problematičan. Nije, znači, bio primjerno u vladanju, pa je kolegi na fakultetu odlučio da mu smanje vladanje. Dakle, tamo se posebno izdaje svjedočanstvo kada je u pitanju vladanje Pa su između ostalog odlučili da njemu smanje vladanje i da se vrati, dakle, sa vratit će se, on i sve završit će školu. Međutim, baća se svojoj kući sa, sa opisom lošeg vlada. I kada su došli s tim, da šeha bin Bazara, koji je trebao da potvrdi tu njihovu odluku, a znamo da je šeha bin Bazara, bio slid, pa su mu došli, S, to, s tim zatkjevom ovo razložili su mu zbog čega ono žele smanjiti vladanje, zbog čega želi da u njegovoj diplomi piše, dakle da toj, na tom svjedočanstvu piše da je on lošeg ponažanja, lošeg vladanja. Šehi Bilbazara Hmetoblakti Araluga, da su mu došli, rekao im je, šta mi, kako ćete napisati čovjeku da je on lošeg vladanja? Pa su pokušali da šehiha uvjeri, uvjeri u... E, U to da je zaslužio da mu se napiše loše vladanje. Pazite, on se u loše ponašao. Međutim, Čeh bin Baz, rahmetullahi ta'ala lehi, iako je bio slijep, vid njegov nije bio funkcionalan, on je bio daleko vidan. Rahmetullahi ta'ala lehi, rahmetan vas Pa su ga ponovno pokušali uvjeriti da je ispravno da mu se umanji vladanje, a oni im je odgovorio. Šta će ljudi reći tom čovjeku kad se vrati od njega? Ti si čovjek lošeg vladanja, kako ćeš ti nama govoriti o vjeru? Šta će vam kazati svome narodu? Ja sam čovjek koji je lošeg vladanja. Šehovi u Medini su posvjedočili za, za mene da sam ja lošeg vladanja. Kaže šehovi bin Bazrah, ne možete mu smanjiti vladanje, morate mu napisati da je on primjeren vladanje. vladanjem. I naravno, Njegova riječ tu bila zadnja i istim su to i učinili. i Završio je fakultet, odnio svoju diplomu, vratio se u svoju zemlju. i Jedan od profesora koji je bio u tom kolegiju je nakon nekoliko godina putu, putujući po svijetu, dakle bila obilazeći zemlje gdje ljudi radi pozivaju Allahu i Đelešanu u vjeru, posjetio i tu zemlju u Africi gdje je odakle taj student bio. Pa je upitao ljuda tamo Ko je ovdje najveći pozivač, najveći daje u, u vašoj zemlji? Kad ono, spomenu ime tog čovjeka. Jel to taj i taj čovjek kaže, da, taj i taj čovjek, njegovo, njegovo ime i njegovo prijezme. Kaže, želim da ga sretne. Naravno, dogovorili su susret s njim, otešli su, posjetili su ga. Kada su ga sreli, Šeha je upitao, li ti taj i taj? Kaže on, da, ja sam taj i taj lošeg vladanja. Jer zna da je, je ovaj šeha bio, bio u komisiji kada se raspadilo njegovom vladanju. Da, kaže, ja sam taj i taj lošeg vladanja. Pa ga je šeha upitao, a šta je bilo razlogom da si se promijenio u svom vladanju? Kaže, kada sam završio fakultet, došao sam svojoj kući. Prvo što sam uradio, uradio sam moju diplomu je okačio je naziv. Odlazeći na namaz, vraćaju se s namaza, svaki put sam kaže svoje, moje oči su završavali na toj diplomi, na toj šehadu. I kaže, uvijek mi u tu šehadu i sjetio se da su šehovi u medijini za posvjedočili da sam ja dobro ugladanje. I pitao sam pitao sam sam sebe, jesam li ja dobro ugladanje ili nisam? I tako dani su prolazili. Kad god ušao ukući, gledao bi tučne avi pitao se jesam li ja dobro ugladanja, šehovi su za mene u Medinipu svjedošli da sam ja dobro ugladanja. I to sam se stalno zapitkivao, vraćao sebi film nazad i kaže onda sam dojel tvrsto ovogu da svoj život moram promijeniti i da moram ispuniti emanet koji sam preuzelo na svoje leđe. Pogledajte što je daleko vidnost šeha bin Baza, rahmetullahi, darali i njegova iskrenost u njegovom ponašanju prema ljudima Naša iskrenost je dobronamjernost u ponašanju i okređenju prema ljudima. Uistinu Bože biti velika, može biti velika. Osimno kada je iskrenost, dakle, kada čovjek isključivo dijelo čini radi uzvišanog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada čovjek, dakle, dijelo samo čini radi Allaha žlišanog. Ostavlja haram, ostavlja ga radi Allaha žlišanog. Kada privjeđuje za sebe i svoju porodnicu, privjeđuje to radi Allaha uzvišanog. Jer pazite, život na ovom svijetu nema svog smisla bez robovanja Allaha žlišanog. Život na ovom svijetu je ništa bez robovanja Allaha u ne vrijedi ništa. Dunjavuk i sve što je na njima ne vrijedi kvilca, mušice, ako nema robovanja Allaha u Dželješanu. Robovanja Allaha u Dželješanu je najveći užitak u životu na ovom svijetu, to je najveća poslastica. Robovanja Allaha u Dželješanu, na činjenju dobrih dijela to je užitak, to je prava slast. Onaj ko roboja Allah u taj zna šta je slast i ljepota u životu na ovom svijetu. A onaj ko nije osjetio slast robovanja Allah u Želešanu, on je obsjednut možda nekim lažnim uživicima i misli, i misli u suštini da lijepo živi, kako kaže jedan naš brat. Kaže, hvala Allah u sad, nakon 26 godina mojeg života, živim najljepše trenutke mojeg života. Nakon 26 godina života, kada je pao Allah, uđe u bešanu na sežbu i počeo da klanja namaz, kaže ovu su mi najdjepšiju trenunicu u mojom životu. Oprobao je on život daleko od Allah, uđe daleko od robavanja, daleko od obavljanja namaza, od učenja Kur'ana, slušanja Kur'ana, slušanja, uh, slušanja predavanja i činjenja vrsta hajrata, daleko od toga ali kada je osjetio šta je slan strogovanja Allahođe želešanu, kada je pao Allahođe želešanu na seždu, njegov život je dobio potpuno druge dimenzije i dobio je potpuno drugačiji, drugačiji smisao. Dakle, čovjek kada nešto ostavi radi Allaha subhanahu on ta'ara, on time dakle već zaslužuje nagradu kod Allahođe želešanu kao da je udjelio, udjelio sadako. A pazite, mi smo u mnogim situacijama u toku samo 24 sata Iskušani, ostadanje mnogih vrsta grija. Pa u toku dana mi možemo zapasti u pitanje ogovaranja. Ako se ustegnemo od toga, udjelili smo sadako. Ako spomenemo Bahađa Rešanu, udjelili smo sadako. Ako nekog posavjetujemo, udjelili smo sadako. Ako plaćamo namaz u smo sadak. Ako kažemo subhanallahu dijelili smo sadak. Ako kažemo alhamdulillah dijelili smo sadak. La ilahe illallah wahdehu la shareeka lehul mulku wa lahul hamdu wa U dijelili smo sadak. To trebamo kazati 100 puta u toku dana. Ako proučimo nešto od Kur'ana, u smo sadaku. ako kažemo rijeku riječu, dijelili smo sadaku. Ako nam se ukaže prilika da počnemo neki grijeh, ostavimo taj grijeh radi Allaha džellej ve şehanu, i to nam začuna, i piše nam se i piše nam to dobro djelo. I pazite sad, koliko čovjek u toku 24 sata može da učini dobrih dijela? Ljudi samo moraju više razmišljati o tim dobrim dijelima. Samo više razmišljati, moraju više misliti o dobrim dijelima. Moraju se više fokusirati na to. Jer pitanje činjenja dobrih dijela nije sve dana na to da klanjam namazi gotovo. Kad završim sa namazom, ja sam završio sa svim. Ne, kad čovjek objavi namaz, čovjek treba dakle da živi po islamu. Da njegov pokriti. Budi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da nego odlazak, ustajanje, odanje, e, usluga, sitna usluga. Pazite, radi Allaha, zaštano, to se ubraja, ubraja se u sadaku, ubraja se dobro djelo. Da vidite da neka ima hotrebu za čašu vodej, da mu date čašu vodej, zato ćete biti nagrađani. Pazite, najsitnije stvari, na tome se, na tome se umnožavaju dobra djela. A kad uradiš dobro djelo, kako ćeš biti nagrađan za njega? Man dja'abil hasanati falahu aishu am Imam nam je to učio na prvom rekaatu pa ja bi hassreti pa mu alšam sar, kora dobro djelo bi će zato da se starostno nagradi. Jedno dobro djelo 10 cvara ima. Toga. Najjednostavnije stvari od jednom deset 10 cvara. Jednostavno sad 10 cvara, 10, 10, 10, a 10 do 700 puta kai pa više od toga. Svođnom vrsti djela i svođno čovjekov odnos prema, prema tom dijelu. Jer dakle to su velike prilike za nas da umnožimo dobra djela. Dakle, govorili smo o tim vrstama i raznovrstnosti činjenja dobrih dijela, ali ovdje nam je, dakle, važno da još naglasimo samo u ovom hadithu da kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam yumsiko ani šardlifa im neha sadaka, da čovjek ako nije u mogućnosti da uradi neke, neka dobra dijela, onda je bar mogućnosti da ostavi zlo. Kad ostavi zlo, on je već time učinio, učinio sadaku. Ovaj hadith, dakle, bilježe, bilježe Buharija i Moslema. I vjetnik, dakle, treba da se natječe e, učinjenju dobra, da nekaska uopće učinjenju dobra. Pazite, šeitan, kada e, čovjeka uspije zaposjeti nekim bespotrebnim stvarima, nekim beznačajnim stvarima, šeitan je već uspio da ga dijelimično nadvlada. Kada ga, dakle, bar dijelimično, pazite, dijelimično ga odvede, e, odvede od sjećana Allaha Čadalešanu, dakle, dijelimično ga udalju u neke bespotrebne bez, stvari, bezvredne stvari. Šeitan je već, dakle, ukruo mu jedan dio od njegovog života, ukruo mu jedan dio njegovog slobodnog vremena. Zamislite, znači šeitan uzima od našeg slobodnog vremena, on pokušava da nas zaposli nekim bespotrebnim stvarima, da se jednostavno, o tim bespotrebnim stvarima da govorimo, ili da bespo, da bespotrebne stvari, dakle, činimo, da smo samo udaljeni od sjećanja na Allaha Želja Šana. Ali pazite, kada čovjek stalno spominje Allaha Želja Šana, kada mu je jezik stalno vlažan od spominjanja Allaha dželle dakle, šanuhu uvjerih da će sa svakim misli na Allah. Pazite stanje vjernika je posebno. On kada ulazi u džunidž, on uči dugu priliku molaska u džunidž. Allahumma inni e'udhu Kada uđe u džunidž, pazite, govorim ovdje o jednoj ekstremnoj stvari da dakle, o O nečemu, od čemu ne smo nevjernici, nikad ne razmišljaju. Ulazi u nužnik vjernik i razmišlja o tome kako treba ispravno nuždu u obratu. Kako se treba ispravno očistiti poslije nužde i kako treba ispravno dakle, da, da se ponaša kada uđe u nužnik. I kada izlazi iz nužnika, zatražu od Allaha je sršavno Kaže mu, hrana. ja Allah, šta je onda sa drugim stanjima pred koje vjernik prolazi? Kada čovjek tako razmišlja Allah subhanahu wa ta'ala dok ulazi u ružni, šta je onda sa drugim stanjima? Neće vjernik kući u mesjid, pa u mesjidu, recimo, pometati panjača, pometati ljude, vijetiti ljude u mesjidu i tako gleda. Pazite, jer on razmišlja o tome kako se treba ponašati prema Allah subhanahu wa ta'ala. Vjernik, dakle, kada isiđe na ulicu, on mora dati pravo u ulici. Mora voditi računa u svom progledu, mora voditi računa u svome slugu, mora da vodi računa u svom jeziku, mora da vodi računa u svojim dijelima, tome gdje hoda, gdje se kreće, s kim sjedi, šta sluša i tako dalje. To je stanje vjernika i stalno misli o Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer kada čuje ružnu riječ, od nas je to je, je zabranjeno, to vjernik ne smije slušati, ne može tu da bude, ne može njegove uši, ne mogu da podnesu takav bog. Akademia di saber dizima social criata nigo da Bogov i to naravno tu se lijepo osjeća. Kako je stanje vjernika? On cijeli svoj život predan dakle u rogovanju Allah subhanahu teala i to je dakle mekatostalni jezik bude važan sećanja na Allahu dželle šan. Kada najslabnog govora ne govoreva neka liča Allah subhanahu alla, teala sekreti. Govoreći subhanallahi ve bihadhi subhanallahi alim. I čitaju da i da hay Allahu ahadu la shareeka lahu al-hamdu ve huve ne može pretjerati, da u toku da ona kaže 100, 150, 200 puta i 300. Dakle, trebali bismo kazati stotinu puta, a bolje je učinio samo onaj to kaže više puta. Pa kada bismo se natjecali uh, u spominjanju Allaha, wa vidjeli bismo kako naša srca bivaju, bivaju mekše. Kaže čovjek, postavlja pitanja recimo šekru i kaže, šek kaže, Osjećam, tako, osjećam da mi je srce tako kruto da ne mogu da zaplaćem radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne mogu da zaplaćem na namazu, ne mogu da zaplaćem kada slušam Kur'an ili kada učim Kur'an. Ja, e, Allah. Zar srce koje spominje Allaha subhanahu wa ta'ala, zar srce koje je toliko vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala, može biti tako kruto? Zar srce vjernika tako da odluta, da bude tako okrutno, bez osjećajno, Pazite, vjernik, kada, se, uh, kada stoji pred Allahom subhanallahu taala, kada moli Allahu subhanallahu taala. Nije to rutinski govor. Nije to samo govor koji ne nosi sasobom značenje. Pazite, nije čovjek stavio pred Allaha subhanallahu taala i moli ga: "Gospodaru moj, tebe molim, tebe molim da me obskrbiš, da me obskrbiš halalim bičom. Gospodaru moj, tebe molim" da uputiš na pravi put mene, moju porodicu, da nam daš hajera i beričeta i tako dalje. Pazite, tani čovjek ulazi u suštinu onoga što govori. Limen il-mulkul je u... Kom je pripada vlast ovoga dana? Allah Subhanahu Teala će upitati ga se u njem danas. Pazite, kom je se da Nemoj zaboraviti da si stao pred Allaha silnog, svemoćnog, mudrog, moćnog. Nemoj zaboraviti da se obraćaš gospodaru, džina i ljudi. moj zaboraviti da se obraćaš Allahu subhanahu wa ta'ala. Koji je opisan svojstvima savršenstva. Nemoj zaboraviti da se stao pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji kaže kun fe je kun. Budi i ono budi. Stao si pred njega i njemu se obraćaš. Kaka trebaš ponizan biti? Kako tvoje srce treba biti? Srce mora biti prisutno. Čovjek mora biti svjestan koliko je mali. Ako lika je Allahuma subhanahu wa ta'ala ta veličina? I da se obraće Allahu u Đelešanu, da ga istinski moli. Pa kaže, ja sam činio dobu, ali Allahi Đelešanu mi nije uzvišao dobu. Ja Allah, je treba da ispuni uslove da bi mu doba bila primjera kod Allahuma uzvišenu. Treba da ispuni uslove. Treba da vodi računa o halali metku, da vodi, vodi računa o tome šta jedi, šta piji, kako se ponaša, šta govori, kako mišljenje o Allahu i Da li uznemirava vjernike, ne uznemirava. Da li uznemirava komšće, i tako itd. Treba da vodi računa u mnogim stvarima da bira vremena, da bira situacije, stanja u kojima mori Allaha, i tako dalje. Da odabire posebna stanja, posebna vremena. Dok ljudi spavaju, dok su onako u rahatu, oni u dubokom snu, on ustane u posljednjoj trećini noći padne Allahu i mori Allaha, i mori Allaha, i tako mori Allaha, i mori Allaha, i mori Allaha, i mori Allaha, A ko će ustati u to doba, pa moliti Allaha Iđalešanu, ustat će oni koji znaju veličinu Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, ustat oni koji tragaju za milošću Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, ustat oni koji teže ka nagredi kod Allaha Uđešanu. Jer pazite da nema noćnog namaza u čemu, bi, u čemu bi bila slast. Pogledajte ljude u Ramazan kako ih se slušati. Kako se čovjek lijepo osjećaju, slušate ljude, kako, kako pričaju o svom ushićenju i odlasku na noćenu namazu. Vidite ih kako, kako su razdragani, kako su veseli, no govore, bio sam na noćenu namazu, kako je lijepo, kako... Svi govore u najljepšem u jezičkom žargonu, kako im je bilo lijepo na noćenu namazu. A šta mislite kada je čovjek ustao sam, dok niko ne vidi? I samo kad je Pustija suza radi Allaha, od njegove kazne, nadivuća njegove nagrade, u puti od ova babi. Svarno e Allah to kriku ne vidi. Pazite, ovako čovjek kada u iskušenje, kad uđe, kad ode na namaz, na noćenje namaza, ima mnogo ljudi, pa ga ljudi vide. Ali onako ustao sam, nema niko, niko ne vidiš. Supruga možda spava, ili muš spava, nema niko psa. I niko je ne zna. Jer to sam tijelo ustao učiniti radi Allaha i uputiš dovolj Baha Suhanavdejad. E onda če je, treba da pita svoje srce i da vidi kako on je kako misli. <coughs> A ne da sutra ustaje noćas na noći namaz, pa sutra to priča, da se ljudima da je ustao. Ne, ta djela treba činiti da je Baha Ako neko čini neki hajrat, pa ga ljudi slučajno vide da ne čini taj hajrat, ne treba da ga ostavlja. To je samo bušra vjernika, to je radosna vijest vjernika u životu na Tako ljudi budu vidjeli da činiš neke hajrate, pa spomenu to, nemoj, nemoj se zanositi time što spominju i nemoj padati u očaj time što ono to spominju. Nego nastavljaš da živiš normalan normalan život. Kao da niko apsolutno ništa nije rekao, jer to ne smije kod tebe ništa provijeniti. Dakle, raznovrsnost učinjenju dobrih dijela je neophodna. I molimo Allah SWT da nas učvrsti u pokornosti, da nam glije naše oprosti, da nas nastavi u džendretu sa poslanicima, šehidima, istinim i dobrim ljudima. Nećemo započinati sa novim pogledima, miša Allah o poglednju u umjerenosti, u pokornosti Allah SWT. Počet ćemo govoriti na našem narednom narednom nauženju. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da nas uđne u okredi svojega da nas učosti na putu činjenja dobra, da nas učosti u pokornosti, da nas sačuvak rješenja e, i da nas e, ovako u sastavi u džaninu kao što nas je sastavio na ovom ubareg skupu. Allah je da te šalvu, molim da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesrepnika na dan obračuna. Gospodar, naš tebe, molim da nam diha naše oprostiš, da oprostiš roditeljima, našim porodicama i potomcima našim i da nas uvedeš u رحمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد شادوا صحوة للدين كبرى